Навіщо ви це серйозно з досадою кажу я? Встигли б ще. Не хочу. Раптом з вибухом люті смішно випростовується він. Розумієте? Маєте. Про проценти не було балачки. Але коли вважаєте справедливим, можу й проценти вам дати. Проценти ці він, мабуть, не раз про себе смакував. І сріблом два рублі навмисне приніс, щоб Підкреслити. Я беру папірець з грошима і недбало відкидаю його до каламаря. Нечепоренко, круто одвернувшись, повертається і виходить, одягши шапку, ще в хаті. На розі бульвару я знову бачу даму в чорному з хлопчиком. Щодня, виходячи з суду, я зустрічаю їх тут. Хто вона ця самотня жінка? Довге чорне пальто, чорний капелюх немов у жалобі з сірим, як у подорожніх вуалем, що двома кінцями спадає їй на спину. Не то несмілість, не то соромливість у манерах. Через що за всіх де сама, чого так довго гуляє, часом ідучи в суд і вертаючись, я бачу її все на тому самому місці. Вони сваряться. Хлопчик тупотить ніжками. Вигинається усім тілом то вправо, то вліво, силкуючись вирватись і витко чогось вимагаючи. Мати міцно тримає його за руку і, нахилившись, стидаючись прохожих, неголосно вмовляє. Коли я рівняюсь з ними, я чую, як вона гарячим шепотом говорить йому. «Даю тобі слово! Чуєш ти! Даю тобі слово, що ніколи більше не підеш зі мною!» От побачиш, що відповідає їй хлопчик, я не розумію, але бачу, як він раптом шарпається в бік, виривається, потім підскакує до дами і, підвівши до неї сердите, заплакане личко, на якому кидаються мені в очі ріденькі попсовані зуби, якось по собачому вишкірені, несамовито кричить «Проклята! Проклята! Дрянь!» Після того, не то жахнувшись своїх слів, не то боячись кари за них, шугає вбік і що хвилини озираючись біжить на дорогу. Цей час саме виходить за рогу трамвай. Маленька, худорлявенька постать у синенькому пальті прожогом летить просто назустріч вагонові, не бачачи його і не чуючи дзвінків вагону вода. Дама в чорному йойкає і кидається до хлопчика, але він, гадаючи, що вона хоче піймати його, теж кидається назад, не слухаючи її несамовитих переляканих криків. Не розумію, як я міг так швидко здогнати хлопця і вихопити його майже з-під коліс вагону. Але ось я мало не зі злістю тримаю в руках легеньке тільце і несу його до дами. Хлопчинка, відразу затихнувши, зляком і непорозумінням дивиться на мене круглими чорненькими оченятками, откинувши голову назад». Цей мій геройський вчинок, чисто як у бульварних романах, служить добрим приводом до знайомства. Я рекомендуюсь дамі, дама мені, і ми, гаряче обмірковуючи всі можливі наслідки необережності Кості, її хлопчика, жахаючись і щохвилини зиркаючи на нього, помало йдемо вулицею. Правда, гаряче обмірковує й жахається тільки Клавдія Петрівна. Я ж тільки співчутливому гичу іноді щонебудь, або підтакою, часом переводячи очі на притихлого хлопця. Так ми доходимо до будинку, в якому вони живуть. Відмовитись від соромливого, але дуже сердешного запрошення зайти я не можу як герой і рятівник. Клавдія Петрівна віднаймає одну велику кімнату від родини якоїсь співачки. Чоловік цієї співачки – адвокат але практикою чомусь давно не займається, воліючи жити на кошт своєї дружини. Все це оповідає мені Клавдія Петрівна похабцем, скидаючи капелюх та пальто і запалюючи спиртовку, на якій стоїть наготовлений чайник з водою. У хаті затишно, хоча обстанова досить проста. Затишку надають різні ганчірочки, які щось там собі закривають, щось прикрашають, та всякі ціцьки на столику. Велика руда канапа і блакитний газ, яким обгорнуто електричну лямпочку. Клавдія Петрівна не любить яскравого світла. Над канапою висить гітара з широкою червоною стяжкою. На столі до писання, в шкурятяній рямці, фотографія мужчини з сонним обличчям. Без капелюха Клавдія Петрівна видається молодшою. Я через щось з приємністю це відміщаю. І її волосся дуже гарне, густе, ветке, з м'яким, тихим блиском. Але миле, живе лице не можна назвати гарним. Очі несміливо зайшли під лоб, і хоча здаються великими від пенсне в чорній роговій оправі, але в дійсності маленькі, якісь зморщені. Ніс неправильний. Весь у дірочках з великими, занадто довгими ніздрями, а губи широкі та випнуті наперед, як у негрів. Не стихаючи ні на хвилину, Клавдія Петрівна готує чай, роздягає костю, заклопотано підбігає до чайника і, нахилившись над ним, слухає, чи не кипить.